Нарешті на подвір'я виходять Ярикові батьки – дядько Микола та тітонька Іра. Тітонька Іра несе кошик з продуктами, дядько Микола весело помахує у повітрі ключами від жигулів. Вони з Яриком науперейми спускаються із пожежних сходів, хто швидше добіжить до машини. «Ну, банда, готові?» – весело каже дядько Микола – вони відчиняють дверцята «Залізай!» Вони стрибають на заднє сидіння Кожному дістається по вікну Сперечатися не доводиться Тітонька Іра сідає наперед Микола Іванович повертає ключ Авто здригається І вони одночасно здригаються від радості «Ура! Поїхали!» «Стійте, стійте, стійте!» Раптом кричить вона. «Що трапилось?» – кажуть усі водночас. «Тедді!» – пояснює вона. «Я забула взяти Тедді, а я йому обіцяла». Ярик презирливо гмикає. «Який ще Тедді?» – питає тітонька Іра. «Це її ведмідь!» – пояснює Ярик і докірливо зиркає на неї, мовляв, дівчисько, воно і є дівчисько. Але їй байдуже. Нехай спочатку навчиться так стрибати з турніка, як вона. А тедді вона не залишить на цілих два дні. «Ну, біжи, тільки швидше. Чекати не будемо. Потяг відходить за розкладом», – жартує дядько Микола. Вона вискакує з машини, біжить до під'їзду, долає перший поверх, стрибаючи на правій нозі, другий – на лівій, на третій злітає на обох, перестрибуючи по дві сходинки». Відхекується, тихо встромляє ключ у шпарину. Тітка Зоя любить довго спати. Це вона знає. Колись почула, як та каже батькам. «Якщо мене розбудити зранку, стаю, мов звір, покусати можу». З неї досить і того, що тітка Зоя щепається». Нечутно прокрадається коридором до своєї кімнати і завмирає від несподіваного жаху. З кімнати, де спить тітонька Зоя, долинають приглушені крики. Взагалі звук іде моторошний, незрозумілий, схожий на пташиний клекіт. Зоя вмирає. Вона розчахує двері. І бачить щось жахливе. Зоя накинулась на батька і, навалившись на нього безпомічно розпластаного на ліжку, душить його. Вона зовсім гола. І довге руде розпатлене волосся, мов полум'я, стрибає по її круглій білій спині. Вона кидається на цю ненависну білу спину, кусає, дряпає її, Відчуває, як руки із довгими пазурами намагаються скинути її. Зоя скакує, і вона осипається з її гладкого тіла, мов тирса. Підводиться і знову кидається кусатись. «Ох ти мерзото!» – кричить Зоя і киває батькові. «Угамуй її, бо я за себе не ручаюсь. Це ж треба таке!» Крізь сльози вона бачить червоне батькове обличчя. Він ще живий, тільки дуже червоний, навіть пурпуровий, ніби перестиглий помідор, але живий. Він зіскакує, замотується зоченим халатом. А потім, потім відриває її від зойки, і замість вдячності і захвату. Вона відчуває його страх, ворожість, огиду, мов він бореться із змією. Він з усієї сили жбурляє її в протилежний бік. Вона кулею відлітає просто до стіни, дзвінко цокається головою. Їй навіть здається, що голова розколюється, мов яйце, і усе, що знаходиться всередині, стікає по стіні. У голові дзвонять дзвони, Дзвін вібрує у всьому тілі. З носа тече струмок крові. Уперше вона бачить кров так близько.